A regényekben nem fogadjuk el a deoxex machinát. Az életben állítom minden fontos változás szülőanyja, a vak véletlen. Egy délután a Váci utcában mentem. Elég sietősen hazafelé, mert este Romániába kellett utaznom. Az egyik sarkon rám köszöntött egy ismerősöm, aki egy idegen óral jött, és csak nem összeütköztünk. Alig, hogy hazaértem, csengett a telefon. A Váci utcai ismerős beszélt. A barátom, mondta, amióta meglátta magát, olyan, mintha főbe kólintották volna, ragaszkodik ahhoz az ötletéhez, hogy mutassam be magának. Nem lenne kedve velünk vacsorázni? Fájdalom, este Romániába utazom. A barátom nem nyugszik meg az elutasításban. Nem halaszthatom el az utamat. Könyörgök az ő nevében. Sajnálom, nem tehetek semmit. Azon a délutánon még háromszor csengetett fel telefonon, felváltva ő és az idegen férfi. És este felé százszál égővörös rózsa is érkezett. Hát jó, este velük vacsorázom. Az ismeretlen, idősebb férfi volt. De olyas valaki, akinek minden mozdulatán és hangsúlyának árnyalati rezdülésein is érezni lehetett, a választékosságot. Olyan kellemesen gazdag, amilyeneket mi, pesti nők, többnyire csak filmeken látunk. Magyar születésű, de már hat éves korában külföldre került, és nem is beszél anyanyelvén. Londoni pénzember. Amerikában is érdekeltségei vannak. Mindez inkább odavetett megjegyzésekből, félszavakból, és a barát kótnyelesde de megilletődött indiszkréciójából tudódott ki. Ő maga keveset beszélt magáról, eleinte éppenséggel semmit. Az új ismerőssel sokat sétáltam és üldögéltem. Merem állítani, hogy az első férfi volt, akinek a számára mindig akadt mondani valóm. Az első férfi, aki engem sem untatott soha. Mert addig nagy és intim kibeszéléseket mindig csak nőkkel tudtam rendezni. Már-már azt hittem, hogy igazán csak nő értheti meg az embert. A lélek legfinomabb apróságai iránt csak bennük találtatik megfelelő érzékenység. És íme, ekkor dobott elém a sors egy idegent, akinek második találkozásunkor úgy vallottam az életemről, hogy minden elhallgatott szót bűnnek éreztem volna. És amikor elutazott, csendes egyszerű hangon így beszélt. Nézze, én messzire utazom de mindig érezze úgy, hogy itt ülök maga mellett, ebben az karos székben. Ha valami bántja, csak kérje az interurbánt, és fél órán belül már hallja a hangomat. Ha nincs pénze, csak vészjelet kell adnia, és lesz annyi, amennyi kell. Már 59 éves vagyok. Mi más lehetne egy alkonyodó élet szebb értelme, mint az, hogy segítse a szépségnek egy olyan tökéletes példányát, mint amilyen maga. Ne hagyjon elvetélődni, elporladni magában semmit, amire vágyik. Ha utazni akar, utazzik, ha szeretni akar, szeressen, ha dolgozni akar, ám dolgozzék. És mindig gondoljon arra, hogy sok ezer mérföldnyi messzeségben él valaki, akinek csak egy gondja van. Megvalósítani, életre segíteni mindazt a vágyat, ami kikél magában. Sokáig ültünk együtt, hallgattunk. Megfogta a kezemet, a szemem elhomályosult, azóta tudom, hogy amíg ő él, nem vagyok egyedül.